Välkomna till Flimmer. Jag heter som vanligt Henrik Andersson och jag har intervjuat Rickard Eriksson som jobbar som försäljningschef på UIP, United International Pictures. Han är den som bokar in filmerna från Universal och Paramount till biograferna här i Sverige och han kommer att berätta en hel del om hur det fungerar med att få ut en film på bio egentligen. Tyvärr så hade han lämnat sin datorladdare på jobbet. Så precis när jag ska till avsluta intervjun så avbryts det hela lite abrupt. Men vi hann ändå snacka i lite över en timme så häng med på det. Då sitter jag här med Rickard Eriksson som jobbar som... Vad, vad, är, vad är din arbets vad är din jobbtitel? Det är försäljningschef. Ja, biografbokare. Ja, det, det, det är en nasare. Det är en... <laughs> En kille som stoppar in foten i byggrafdörren. Men men jobbar jobbar alltså, produkt. Du, du jobbar på UIP, United International Pictures. Yes, och, det stämmer bra. Ja, och för de, jag känner att det är lite anonymt ändå på något sätt. För UIP i sig är inte ett stort namn bland eh, folk. För grejen är det att ni distribuerar ju till exempel Warners filmer och Universals filmer. Ja, förutom att, att exemplet Åner är, är ju inte rätt. Utan Universals mm. filmer och Paramount filmer. Paramount, det var ju det jag skulle säga. Men jag, jag, <laughs> du vet, jag ska säga mellanåt så Orden oh, bara blandar ihop sig. Men det är ju precis. Universal och Paramount är det. Ju. Så, så att skälet till att det är ett, det är ett väldigt gammalt eh, företag har funnits, eh, funnits sedan 70-talet och mm. eh, skälet till att det heter som den gör och inte Universal eller Paramount därför att Universal och Paramount bestämde sig för att det enda sättet att man ska kunna distribuera film på lika villkor det är ju om om vi, om vi startar ett, ett företag och är 50/50 /50 ägare i det. Mm. Så så att Ja precis. För att det, det finns ändå ja, Universal finns ju i Sverige som ett eget företag? In, inte på biosidan, Nej. utan Universal Music finns ju, men, men det är ju inte alls kopplat till oss och, och, och tv och ja det, det finns ju andra, andra delar av familjen. Men mm. vi distribuerar ju bara till, till svensk bio. Ja, precis. För känner du jag ska ut på hemmabio, på streaming eller på fysisk, fysisk media då är det SF, eller hur? Precis. Numera, numera fysisk, fysisk media har ju SF Studios eh, rättigheterna på, på båda våra studier. Mm. Ja, det tycker jag är intressant i sig. Så att, för jag menar, Universal, man ser som... Det är ett svinstort företag, tänker man. spännande fantastiskt enormt företag. Att de skulle sköta det här själva, liksom. Men de lägger ut, eller hur ska man se det? Ja, fysiskt är väl tyvärr inte så stort längre utan det är ju det är, det är samlare och, och de som förstår att streaming-sajter kommer alltid finnas och. Eh, filmerna kommer alltid hoppa runt På olika streaming Så mm. vill du behålla en film så, så är det ju fortfarande fysisk media som Ja så, men det hör jag. man ju alltså, Jag är ju fysisk media-kille jag, jag hänger mycket på fysisk media eh, Movie-talk Som vi kallar det på TikTok och där är det ofta folk som säger så att Ja men nu försvann det här från streamingen För Vad ska man göra då? Ja då tar jag fram min skiva liksom. Ja. Eh, speciellt om det är liksom de här gamla klassikerna Som man älskar och vill se om och om igen Och så är de borta ju plötsligt bara Och det kan även vara nya grejer Som HBO har ju gjort sig skitkonstiga grejer Och tagit bort sina egna tv-serier mm. eh, Watchmen till exempel Försvann ja. men, den, men den har jag på Blu-ray Så att då är det löst i alla fall Nej, jag, jag, jag tror att det som det som gemene man kanske, kanske inte är insatt i riktigt det är för att, att, att även, även om, om fysisk media och så inte är så stort längre så värdet i katalogtitlar filmer som, som många vill se i alla fall mm. är väldigt väldigt stort fortfarande det är ja. ju, titta på en en John Wick till exempel, att, att eh, när den kom ut på, på betald VOD, och man betalade kanske till och med eh, EST, att man får behålla den. Man betalar 179 kronor mm. för, för att behålla den. det, det var ju, Den sålde ju hur mycket som helst. Digitalt nu eh, alltså? Digitalt, ja. ja precis. precis. Ja. Eh, och och då, då, en sån titel, sen när den går över i, i nästa fönster, om, om det, till exempel Netflix, det är klart att Netflix vill ju betala Ganska mycket pengar för att ha John 4 bara ett år mm. Mm. Eh, och, Men efter det året då, då kanske de inte vill betala lika mycket igen Aj, precis. Och, och, då, och då finns Viaplay där, om de hade haft pengar Ja precis, då, och, och, köper, och, då tar de över den Och, så vidare. och det, så, det, det och, och, hör man ju också betala, folk, att, Man hör ju folk beklaga sig också bara, vilken, vilken tjänst är den här filmen på nu då Liksom Ja, Men det, det, det, det är liksom helt enkelt så, det, det, den som har mest pengar är den som tar den tidigast och sen så när den inte är tillräckligt helt längre då får en mindre tjänst kanske ta över den om de känner färd. För, för våra studier Universal och så, så har ju vi tjänsten Sky Showtime mm. eh, så, som, som är pay, pay one fönstret tror jag de kallar det så, så att det är lite som... Eh, som att Filmnet hade vissa studier och, och TV1000 hade andra studier när det begav sig på, på kabel-tv. Liksom. Mm. Då visste man vart de skulle komma först och det är ju samma sak, sak här egentligen att, att där kommer de att hamna eh, och sen efter det då, då, då är det väl mer spännande och, om de ska hamna på Netflix eller om de ska hamna på Max eller den, den, vilken tjänst som, som de hamnar på då. Mm. Uh, ja, vi är ju gamla, gamla rävar så vi vet ju det här med gamla kabel-tv-kanalerna och alltihopa det där och VHS-tiden och alltihopa det där. Vi jobbade vi ju vi ihop för uh, länge sedan. Nu är det väldigt länge sedan. Ja, uh, och det... Uh, det var ju väldigt tydligt snabbt där att du var ju filmintresserad, väldigt filmintresserad så vi hade ju delat uh, intresse där. Men sen så genom jobbet så fick vi då jobb kan man väl säga att promota var det första då var Wall Street 2 va? Ja, precis. Nu, nu är vi väl någonstans runt 2010 kanske. Mm, ja, 8 10 eller till 8 Ja, kan mm. vara tidigare. Mm. Mm. Och då anordnade vi en jättestor limousinkonvoj till gala premiären i Stockholm där ja det var ju så vi hade ju tur i och med att vår strategi på på Limur var ju att sätta en limousin i varje mellanstorort. Mm. Att, att eh, Stockholm och Göteborg Det var redan ganska etablerat Och, och Malmö och så men, men däremot att det var ingen som hade tänkt på Att i Gävle där är det också Folk som går på bal och gifter sig Och, och, och till och med företag Som skulle kunna boka den där bilen För, för, för att göra ett trevligt event mm. eh, och, och det var ju så vi jobbade och vi åkte ju ut på, på de här orterna Och eh, typ vägrade åka hem innan, innan, i, innan limousinen Som vi kom i var, var, var borta Så, ja, men, så Vår chef där på den tiden han, var en, han kunde snacka ner Vem som helst egentligen han, han var en eh, entreprenör ute så alltså, så Vi hade ju tillgång till väldigt många limousiner eh, genom våra kunder runt om i landet. Så vi kunde ju ja, arrangera ihop att kunde... 20 limousiner liksom var på en lång rad på, var på Svevägen, vart var det någonstans? Kungskatan, det, där, ja. det där Rigolette ligger, den stora premiärbiografen mm. i, i, i Stockholm. Så, så att, eh, det var ju väldigt tacksamt att vi kunde ja nästan som att ut en signal att nu är det dags att samla ihop limousinerna från, det var väl i alla fall Umeå i norr till Trelleborg i söder och, och, och kom mm. till Stockholm och, och, och göra det här jobbet tillsammans och eh, Nej, det, Fox var ju väldigt, väldigt nöjda. Det var ju ingen och fortfarande ingen premiär som har haft något liknande i, i, i Stockholm. Nej, och då fick du kontakt med Fox och du lyckades nästla dig in på företaget. Och så, du blev anställd där, flyttade upp till Stockholm. Ja, det, det var väl lite kringelkrokar däremellan också mm. och, och ganska många år däremellan. Om det här var, var redan 2008 så, så snackade vi fem år emellan tills... Mm, mm. 2013 när jag, när jag började på Fox. Men, men det är klart, när jag, när jag hade lite tur och, och, och fick en intervju på, på Fox så eh, då var det ju inte bara att jag hade liksom lite kunskap om, om dem och att de, de till viss tyckte att du vet ju mer om Fox än vad vi vet. Jaha, <laughs> också... har vi den filmen? Ah, ja, mm. ja men, men, men, men lite så var det ju och... och eh, Sen var det ju också det att, ja, minst ni de här limousinerna som jag hade? Och det var ju inte alla där som hade, eller ingen där hade väl egentligen koll i med att det var ju via Johan Petri P3 och P3-event som hade liksom bokat in oss den vägen. Mm. Så, att, men, så det var ju mer jag kunde överraska med. Det var, det var jag som, <laughs> som fixade de där bilarna. Ja. Det, det, var, det var jag som stod där på gatan utanför för Rigoletto och, och, och, och, och vevade med armen. Liksom. Mm. Men vad, vad hade du för position på Fox då när du jobbade där? Eh, nej, men det var ett. Eh, jag hade väldigt tur eh, i och med att ja, efter Lim, Europe, jag visste inte riktigt vad jag skulle, skulle göra. Liksom, och, och då var det någon som sa: liksom, jag, jag antar att söka till. till eh, till filmbolagen, det har du redan gjort för länge sedan, och jag nej bara... nej men det finns <laughs> det... nej men nej, inte ens så utan det, det, inte ens fingret upp i luften utan det finns ju inga, inga jobb liksom. utan det är ju väl hur ska det gå till? Ha. Ja, det är väl, det är väl 50 jobb och alla är tagna och för länge sedan liksom. mm. så, så att, men, men visst, då, jag skickade iväg och, och då började jag med, med Fox och sen, jag skickade väl typ, typ en eller två meningar att, eller jag sa väl i alla fall, Hej, jag heter Riccard. Eh, och jag undrar, vad gör en säljare på Fox? För jag hade ingen aning liksom, mm. vad gör en säljare på Fox? Eh, och 45 minuter senare, så fick jag svar från säljchefen, och svaret var väl eh, kanske tio meningar. Ja. <laughs> så att. Jag kände direkt liksom att ja, det här känns inte normalt. Det här är ju ett mejl som man ska bortse ifrån och möjligtvis få ett polite nej tack efter en vecka. Ja. Men så var det ju inte. Utan intresset fanns där och det visade sig att, att det var ett föräldravikariat som han var lite Sent ute med att, att fylla. Ja idag så då, vi tar den här killen, det blir bra. Ha? Ja, men, men, men precis. Det var verkligen, det var verkligen en, en lyckträff när, när jag kom in där och, och fick jobbet då, ganska snart. Mm. Och då fick du din första liksom, insikt i hur, hur hela den här branschen egentligen fungerar. Och det är väl lite där vi ska komma in på senare också. För det är, jag tror att det är många som... Eh, det känns lite mystiskt, lite så här, Hur fungerar det egentligen med filmdistribution och så bakom? Hur är funktionaliteten i att filmer hamnar på bio egentligen? Det är inte bara att man gör en film och sen så visar filmstaden den, utan det, det händer mycket däremellan kan man säga. Det är ju den stora myten, eller, eller de som inte känner till att vi finns mm. De tror ju att det, att det är liksom filmstaden som, som ja de, de tar väl in film direkt från, från Hollywood då, Ja exakt, de i Hollywood ringer till filmstaden och säger tjena ja, nu kommer det, nya det jobbet, Avengers Det enda jobbet däremellan, det är väl den här personen som folk också har hittat på så, som, som jobbar med att sätta svenska titlar på filmer ja Den personen som, som har det som heltidsjobb och, och bara sätter de här svenska titlarna. Eh, spöksnubben så, i skrubben. Det är, det... Ja, spöksnubben i skrubben killen. Mm, eh, mm. Så, så är det ju inte riktigt. Utan det, det är ju också vi. Ja. Efter Fox då efter det här vikariatet, så kom du in på Nobel. Ja. Nobel var väl eh, mindre men bredare. Ja, det, det, det skulle man kunna säga. Eh, om man inte räknar Bredd, då som, som att man även har de största filmerna. För, ja. för det, det, det hade vi väl inte. Vi hade, jag tror som störst hade vi i och för sig Dumma Dummare 2, som var en, en universal film. Men eh, det var ett företag som hette Red Granite som hade producerat som. Eh, för att finansiera produktionen Så sålde de direkt eh, Vissa internationella rättigheter mm. Bland annat Skandinavien då, så, så då var, var, var Nobel där och, och köpte in dem för, för stora pengar men, men det var en det, det man satsning kvar, En satsning från Nobel kanske på den titeln då eh, Vad sa du? Det var en satsning från Nobel på den titeln då kan man säga. Ja det, det är väl lite Vissa filmer är ju, är ju bara liksom Jag, in, kan man jag säga. har ju fortfarande <laughs> inte sett den Det måste funka Jag har ju fortfarande inte sett dem och Dömare två. Ja, det kan man väl se. Men eh, man <skratt> kanske skulle ha sett, sett den på, på bio då. Eh, ja. det, det, det är inte säkert att den håller <skratt> om den var så himla bra. Nej, nej okej. Okay. Eh, men så efter Nobel, då vart det eh, UIP, kan man säga. Nej, då vart det SF Studios. SF Studios var emellan, så var det. Och vad så, gjorde eh, du där då? Där var det det <skratt> var Jag hann han, på, på ett, en snabb... Eh, Eh, nio månaders period på SF Studios så han i alla fall jobbar med deras största film på, på tio år, Solsidan. Jag, jag tog bara guld, guldkornen. <laughs> så, vänta nu, so Solsidan var deras första film på många år alltså? För jag, ja, den, var väl, den var väl framgångsrik men var den så jävla framgångsrik? Den är, den, den, den är till och med... Det är jobbigt ur IP-synpunkt att, att säga det- men den är till och med större än, än Mamma Mia. Se där! Men det är, det är verkligen hårfint. Det här handlar om, om, om filmer som, som mm. gör över eh, en miljon biobesök. Så att det, det, ja. det, det är de all, allra största. Men var det bara bio också då? Eller var det någon hemma bio inblandat i det? ESF Studios. Mm. Eh, För Nobel gav ju ut mycket på skiva. Ja, på, på, om, om vi går till Nobel, det är nog där jag har, har jobbat mest med alla fönster. Mm. Eh, I och med att Nobel var så, så litet så att. Eh, då hände det ju liksom att eh, du var en kille som kanske jobbade med DVD-försäljningen eh, dvd, eh, DVD till CD-om och, och, eh, och, mm. och, och även. Det gick till och med så långt så att jag tog över att rapportera royalties på, på, på gamla filmer. Så fick jag också en, en liten bild av hur det fungerar. Att, att, en, att en tio år gammal film kan fortfarande ligga och ticka. Liksom, att, ja, men här säljs det lite DVD-film och, ja. och här körde SVT Play den en gång och här gick den ut på Netflix så, så, så man, jag man hade ihåg... en liten, liten Excel-ark som nu mm. börjar vi närma oss att gå runt på, på den här filmen efter åtta år Jag kommer ihåg att du berättade på, på Nobel att en av de grejerna som ni gjorde nypressar av mest var ju Nord- och, och Syd-tv-serien kan minns jag inte men det kan jag mycket väl tänka på ja, okay. det, det, det är ju Återkommande Så är det fortfarande kanske mer än någonsin Liksom att uh, uh, den, den typen av, av Nostalgiskt tittande Det måste jag kolla. Om, måste kolla om nord och syd finns Att streama någonstans För det, det är sån där Alla som är i, i min ålder i alla fall vet ju så att Nord och syd, wow, det var ju Finns ej att streama Någonstans i Sverige, så att där är det Nej. fysiskt som gäller igen Så det är ju inte ja, så konstigt kan, att folk hade, köper då, boxarna det, det är någon som sitter där med, med de fysiska rättigheterna Det här ska jag aldrig sälja till streaming Det är det som håller Nobel flytande Helt nätt, ja, fortfarande så här uh, Ja så FF då Ett tag där och sen så uh, iväg till UIP nu kanske Ja nu är vi, nu är vi framme Nu är vi ja. nu, nu i 2018 mm. uh, när, när jag flyttar till, uh, till, till UIP Eh, och eh, där har jag varit sedan dess. Och eh, där, har, där har jag hittat hem. Det var väl lite så att när, när, jag, när jag lämnade Fox så lämnade jag också närheten till, till Hollywood. Eh, mm. Och eh, det var inte riktigt, det var jag nog aldrig riktigt bekväm med. Eh. <här> Men vad, det var ju innan Fox och Disney gick ihop i alla fall. Finns Fox kvar som sig själva i Sverige? Eller är det. Nej, det, det, är ju, det är ju Disney De är så, Disney så det, nu, ja. Det som finns kvar av Fox är ju det som nu heter 20th Century Studios ja. Och, och det, är en, det är ju en understudio till, till Disney mm. så, så att den typen av, av filmer, i alla fall om, om, om man tar Fox lite så här Mel, mellan, nej, inte bara, inte bara mellanfilmer utan, utan även de här branden som, som Alien Romulus senast är, är ju 20th Century Studios för där, där ligger ju de rättigheterna. Liksom. Ja, Okej, okay. men, men du, du håller lite på då kanske med Marvel och Star Wars? Nej, jag, jag har aldrig haft Disney utan på Tiden, när jag jobbade på Fox eh, 2013-2014 mm. då, då, ja, då hade inte diskuterade Fox igång även Warner. Så att eh, det var inte helt fel ute med Warner mm. men det var mycket tidigare. <laughs> ja, <laughs> what I told you was true from a certain point of view. <laughs> ja. Men så på UVP då, så där är det bara bio ni sysslar med? Ja och eh, vi, vi, just nu så har ni ju världens topp, liksom. nu ligger ju ni på topp tre på bio just nu. Ni har Wicked, ni har Gladiator 2 och ni har eh, familjefilmen Den vilda roboten. Det måste kännas hur jävla bra som helst. Ja, det, det är, är jätteskönt. Jätte Särskilt med, med de här titlarna, de nya titlarna Gladiator 2 och, och Wicked- Eh, att vi på, på något sätt bara med två riktigt bra filmer, två riktigt stora och bra kampanjer har, har nästan liksom skapat. Någon form av, av, av Barbenheimer Fast utan fenomenet det är bara, Vi bara lägger de här filmerna på, på nästan samma datum i Sverige Och på samma datum i USA Och, och då blir bio relevant på, på riktigt relevant Och i allas, i allas medvetande Precis som, som det blev under juli 2023 med, med Barbenheimer Mm. Ja, ni hade Barbenheimer också eller? Nej, vi hade ju Oppenheimer Ni hade Oppenheimer, okej, okay, ni hade inte båda så Men jag bra. har en fråga som är väldigt, väldigt viktig Och väldigt, väldigt aktuell Får man sjunga med till Wicked i biografen? Jag tycker det Mm, då så Det är direkt från distributören eller Det är bara Ja det, det här är ju svar också från en som har sett den nu fyra gånger och är sugen på scenen, en gång, att se den femte gången så jag är är lite bias Ja, jag tycker att det är dags att sjunga. Jag är lite förvånad över den här vilda roboten för att tittarna så här den vilda jobbet är och sen liksom, men den är skitbra säger alla. Jag bara, ja, okej, visst bra, då ska jag väl titta på den tänker jag. Ja. Det är ju för, för övrigt den enda av de där tre som jag personligen är sugen på. Men <laughs> ja, så kan det ju vara förstås. Vi kan ju göra så här. Vi, vi pratar lite grann om. Uh, vi börjar lite mitt i kan man säga. Vi, vi pratar inte om hur man får rättigheterna till en film, utan vi pratar om ni har en film. Mm. Uh, du vet att uh, den här det är en stor film. Vi vill att den ska ha premiär i maj. Hur långt i förväg behöver ni boka in det här hos biograferna? och hur går själva bokningarna till. Ja, nej men det är väldigt bra faktiskt att vi inte kollar på, på när vi får rättigheterna till en film i och med att det är inte är så, så relevant det jag sitter Lite just nu i och vi, vi vi har våra rättigheter. Liksom till, till, det är ju ofta studierna själva som, som producerar eh, filmerna, särskilt, särskilt i, i Paramounts del. Universal har ju vissa... Understudier som Working Title som gör de här härliga brittiska romcomsen Bridget Jones som kommer nästa år mm. och, och Focus som är universals kvalitetsbrand. Mm. Så filmerna, filmerna finns där. Slaten som vi kallar den, line-upen, filmerna, schemat med filmer, det, det finns där och, och ofta ganska långt fram. Vi, vi, vi, vi har äh, Obetitlade 26 filmer Som liksom. har datum i, i 2018 Eller 2028 okay. eh, Redan Så att eh, okay. så, så, de, de finns väldigt långt fram Planerna, planerna finns där eh, Datum är viktigt eh, Men det första som händer I Sverige Är väl att vi eh, Vi vet att vi ska jobba med en titel eh, När läget är Rätt Kanske man får något kul från USA Någon, någon liten sneak peek-bild på, på någon ny Jurassic World-logo Till exempel med, med, Tillsammans med datum så, så pushar man ut det där till biograferna Så att de blir sugna Och äntligen kommer kom, kom den och sen, sen, så sen. En sån film, ett, ett brand jag har ju jobba ganska mycket från, eh, från tidigare erfarenhet. Det är som Jag, jag jobbar med Equalizer 2 eh, och det, det var en uh, den så Washington Actionfilmen mm. eh, action actionfilmer. Bra grejer. Ja, det var, det var det absolut lättaste att jobba med utan att ha sett filmen för att man, man visste liksom att det är ju exakt samma som kommer gå på bio nu som då gick förra gången. Mm. Så, jag, jag, tror, jag tror jag lämnar in en stor del av mitt jobb är ju att, att ge studierna för besked estimat på hur öppningshelgen kommer att gå. Eh, och jag, jag tror att jag missade på Ja, 75 biljetter eller något Det var så, så förutsägbart <går> Bara vilka och hur många skulle gå och, och, och, och det, är, det är ändå ganska många som, som går, det är ju en film som, som gör en, en 70 000 biobesök Så när du säljer in det till biograferna, då behöver du säga i princip att ja, men det, det så här många biljetter kommer det att gå Ja det, det är ju bra att liksom vara öppen med, med våra förväntningar på filmen så att det, det sämsta som kan hända är ju att man kommer till en, till en öppning på en film som, som inte funkar och sen, sen har biografen fått för sig att det där skulle ju vara en stor film. Uh, det har ju du lovat och, och mm. då menar du, men, nej det har jag inte alls det går ju liksom inte vara efterklok utan man, man måste ju gå in med rätt förväntningar och, och, och sen är det klart att vissa filmer de, de kan överraska jättepositivt och, och vissa filmer kan överraska jättenegativt men, men uh, man försöker ta, ta bort så, så mycket uh, slump som, som möjligt mm. uh, i, i lanseringarna och, och ge en så realistisk bild av det och, uh, och det här är vi är fortfarande långt ifrån att själva har fått sett, eh, fått sett filmen utan mm. eh, visst, man, man, man kan se en Jurassic World utan, utan dinosaurier i sista halvtimmen det, mm. det, det händer att det inte liksom är färdigt ja. eh, i, i det läget när, när vi får se en, en film eh, men den är ändå så pass färdig klippt att man kan att, avgöra att man, vad filmen är Ja, det, det är ju superviktigt det, mm. jag, jag vill inte ens se Filmen tidigare än så För det, det, då är det lätt för mig Att, att jag tar, tar Ett felaktigt beslut mm. För att det handlar, det handlar om, om att kommunicera, kommunicera Med biograferna vad filmen är ända, ända tills De själva kan se filmen vilket är är, är, är, såklart när filmen är färdig, vilket blir senare och senare, det är ju knappt att mm. filmerna är inte färdiga till. till Nej, det, det Det brukar bli lite stressigt på slutet ibland. Så ofta kan man säga att ni vet inte egentligen mer än oss andra om filmerna. Ni, de här promotionfotorna och loggarna och så vidare, sånt som sprids på på internet, liksom så, de grejerna, de, vad ska man säga, de officiella. Promotion-grejen som kommer ut Det är ungefär vad ni vet eller? Ja, de, de, de allra största nyheterna Det, det är ju inte, det är inte ovanligt Att det är uh, Variety Som till exempel Eller Hollywood Reporter Som, som uh, skriver skriver mm. Det innan vi får, får Ett officiellt mejl liksom, om, om det så, att, uh, ja. så, så, så ser det ut Att uh, det, det finns många som, som eh, Pratar och, och, och läcker Och, och, och talar så, så att, eh, Men sen finns det också Helt klart liksom min, Mindre hemligheter Som är strategiskt Viktigt att, att man kan jobba Genom och, och tajma När det är dags att, att, mm. att, att Berätta Vissa saker, särskilt när det handlar om, om, om eh, eh, Viktiga saker i, i handlingen på, på en film såklart Mm har ni någon som helst kontroll över liksom, eh, vilken salong filmstaden bestämmer sig för att visa filmerna på? Eller ni, kommer ni överens om att den här ska gå på stora, den här ska gå på medium, den här ska gå på små? Eller vi behöver ja. tre salonger till den här eller whatever liksom? Nej men det, där är du inne på någonting. Där, där handlar det om att komma överens. Och, och det, jag kan ta ett, ett exempel som, som jag tycker är väldigt... Glad över hur vi eh, gjorde premiären av, av Super Mario Bros. filmen. Det var på två språk också, va? Ja, det, det är det som det, är det som var, var speciellt. För att eh, man skulle kunna liksom öppna den som en, en familjefilm bara. Och eh, det skulle fortfarande vara en succé. Mm. Så, så, så ser det ut. Men. men det som är viktigt för, för mig och det som är viktigt i, i mitt jobb det är ju den här kommunikationen med, med biograferna och att man förklarar liksom att, det, det är att, att det är viktigt att vi får vara med i IMAX och att där ska vi liksom bara köra engelsktal och kanske till och med i 3D liksom och, och, och verkligen satsa på gamers och, och att de känner att i alla fall onsdag-torsdag i en onsdags premiär, då är filmen för oss. Liksom. För det går ju inte barnfamiljerna. Liksom. Det är knappt att de går på fredag. utan Det är ju lördag och söndag. De, mm. de, de kommer och tittar på matinervisningar med, med, med Svensdal. Ja. Då gav man ju sig chansen. Liksom. Istället för att, att göra en vanlig fredagspremiär. Så, så Nu hade vi tur att det var påsk och, och, och så också. Så det passar ju väldigt bra också. Att och, och, ha lite lediga dagar och, och, och så. Men, men det var väldigt, väldigt viktigt att... Och kommunicerade och, och filmstaden var, var jätteschysst att lyssna på och programmerade om lite så att när man gick in och, och köpte biljetter i, i, i svensktal då då fanns familj med som genre. Men när man köpte biljetter i engelsktal då var det ju bara liksom animerad action actionkommedi. Liksom. Ja, ja okej, okay. kul, intressant. Ja. Det. Så lite så, så jobbar vi och, och då får man ju liksom då, då, då blir det ju som att man öppnar två filmer samtidigt Och, och, och det blir Inte riktigt dubbla pengarna Men, men, men inte riktigt långt därifrån heller ibland mm. Men sen Uh, hur bestämmer man att nu har den här filmen gått klart på bio liksom, uh, och om man har en film som är oväntat framgångsrik kan man bara fortsätta visa den eller är det, är det uppbokat då eller hur, vad, vad, hur kan man hur flexar man liksom slutet det, det, det, på en film det är en jättebra fråga för det är något man ser, ser i sociala medier mycket att, att, att uh, biograferna får, får frågan uh, hur länge kommer den här filmen att gå Mm. Eh, och, och, och Där kan man ju tänka sig att Ja men det är väl en relevant fråga Man, man kanske, man kanske eh, Tänker att man vill se Gladiator med, med familjen i, i, På juldagen till exempel Och då vill man veta det mm. eh, men, men riktigt så, så funkar det ju inte Utan ingen biograf eh, Kommer ju köra vidare En film för Tomas to, Salonger Nej eh, det, det vore ju jättetemärkligt och, och det var ju väldigt synd eh, även om det var mina filmer om, om, om de bara ligger och, och visas för, för ingen person. Eh, så så eh, filmen kommer ju alltid att spela kvar eh, så länge så det inte eh, kommer in för mycket ny film såklart som, som eh, spelar in mycket besök. Eh, men i mindre salonger så kan ju filmerna spela tills det i stort sett inte är några besökare kvar som vill, vill se filmen i, i, mm. i turin. Uh, så att uh, det är väl viktigt att tänka på det att uh, vill du se en, en actionfilm i, i den största salongen med det fetaste ljudet och, och, och då, då se till att gå på, på premiären. Det är då det är säkert att se den mm. för att Tyvärr kan det vara det som att, som att inte gå och rösta för att alla andra röstar. Liksom det, det, det, det, håller, det, håller det håller inte. Utan. Man, man måste gå ut direkt. Man måste göra en film som man är intresserad av. Var med och gör den till en succé. Det är alltid trevligast att, att se den i en, en fullsatt stor salong. Mm. Ja, vi var ju på premiären av Deadpool och Wolverine. Det är ju inte en ja. film. Och det var ju vad var det att tre på eftermiddagen en onsdag här i Örebro det var typ fem pers där inne det var det visserligen tre på eftermiddagen visningen men det var ändå liksom premiärvisningen och vi bara, vad fan är det ingen här för liksom, och sen spelar de ju in skit mycket ändå sen, ja. eh, så det var intressant men det var ju det var också, det är lite mysigt att sitta ensam med biografen ja, nej, men det är, det är de visningarna är ju speciella i och med att eh, även på en premiärdag så vill man ju ha dag Dagvisningar. Mm. och då är det klart att det, det kommer ju inte vara den stora premiärvisningen utan de, de, de flesta kommer ju samlas kring, kring 18.00 starttiden Det är därför man tar den tidiga för att man ska få lite lugn och ro ja. men, men hur nu läser jag innan till här Hur många biljetter sålda räknas som en framgång för olika typer av filmer antar jag då Det finns ju liksom eventfilmer och barnfilmer och smalare genrer kanske eh, Draman eller lite sånt där de de har väl olika måttstockar i sig? Ja, nej, nej men absolut. Och, och det där, är ju, det där är ju väldigt olika, och det är ju väldigt beroende på, på eh, hur stor marknadsföringskampanj man, man har på filmen, och, och eh, även så stor, hur stor produktionsbudgeten självklart är, är, är på filmen. Så att eh, det är därför det är så många små skräckfilmer som. som Eh, Paranormal Activity kostar 15 000 dollar att producera N mm. när, den, när den gör miljontals, miljontals dollar Det är klart att, att det, det är väldigt, väldigt tacksamt Och det finns anledning att man inte slutar producera de, de filmerna Även mm. om det kanske en paus just nu eh, så, så det är ju enklare ekonomiska modeller Än när man tittar på, på en en riktigt eh, stor, dyr actionfilm som, eh, som, som har ganska mycket att leva upp till. Och, och eh, då måste man ändå också, on top of that, satsa väldigt väldigt mycket pengar i, i, i marknadsföring. Mm. Eh, och då, då, då måste man ju, framförallt så, så, måste man, eh, så måste man se till att göra en väldigt, väldigt bra premiärhelg. För att eh, i stort sett alla filmer... Eh, de eh, faller Från sin premiärhelg De kan falla jättefort eh, mm. Eller de kan falla Jättelångsamt Men, men faller Det, det gör ja, ja. alla filmer förutom Smile 2 Eller förutom Smile 1 nu, Smile 2 finns på bio nu kan du men, men Smile 1 var ju ett eh, Unikum på så sätt att Det var en ganska liten skräckfilm från början mm. eh, Men sen Hell 2 så, så ökar den ganska var många miljoner Det var två miljoner kronor till som gjorde Och sen tredje helgen var det två miljoner till På det Så att tredje mm. helgen på Smile 1 är, är, är lika stort som en öppningshelg På en Conjuring-film det, det är, okay. Det var inte normalt Nej, nej men det var heter. inte normalt, det, kan, det är inget det man kan förvänta sig ja, ja men det låter ju faktiskt Toppen bra men... så En framgång kan vara allt ifrån I, i våran del så, så Har vi En, en del skräckfilmer som, som Som Inte är världens bästa Filmer och inte världens största filmer Och gör de 20 000 biobesök så kan det vara Toppen Mm. För, för man kunde göra hela kampanjen digitalt man, man, Det är inte som man behöver kanske sätta liksom, Pryda busshållplatser över hela Sverige liksom för, för att få ut en night swim utan, utan man är jätteglad att man hittar ett datum på, på sportlovet Och, och många, många är lediga, många vill gå och se en film mm. och, och, och sen går det ganska bra och, och all, alla är nöjda. Men, men det stora jobbet kanske man, eh, kanske man väntar med för att om några veckor så kommer en Fast and Furious. Så, så, ja, ja. Så, så, som man behöver jobba betydligt mer med för att, för att ri, risken är mycket större. Eh, och eh, när det går bra så, så är pengarna in väldigt mycket mer. Hur, hur viktig tror du promotionen är liksom... I det stora hela, för om man säger, om går tillbaka till när vi var unga liksom, man, man hade inte så jävla stor koll på vilka filmer som var Man såg annonsen i tidningen, en del gick bara till biografen för att nu var det fredag Och, och så såg jag, ah det där är en ny film, det ser bra, den tittar jag på mm. Hur många tror du gör så idag? Att de går på bio bara för att äh, vi går och kollar på vi, Det måste finnas en skräckis eller en actionfilm, vi går och tittar Ja, nej, det, det, det är ju det jag saknar. För att eh, jag tycker att det är jättebra att man, eh, att man har så bra koll idag genom sociala medier och, och, och, och så, vad man ska se. Eh, men att man. Att man går liksom direkt in på bokningssidan och, och tittar inte ens på utbudet utan man bara går in och bokar sin biljett och sen är man nöjd med det och, mm. och, och sen förhoppningsvis så ser man lite roliga trailers innan filmen och, och, och, och ser lite affischer på biografen och, och, och man blir lite sugen där och då men det vore ju jättekul om om vi kommer tillbaka till, till det du och jag hade när, när man var ung liksom och visst man gick mycket kanske på på, på veckans storfilm och det är ju likadant nu att det finns en, en veckans storfilm men man kunde faktiskt också gå till biografen och, och det fanns alltid 20 bra filmer och det, så är det ju fortfarande liksom. som mm. eh, man kan titta på, på ljusskylten och, och, och välja en film. Eh, det, det går ju hur bra som helst idag också men, eh, men man, ja, det kanske är smidigare och bättre att och göra det på... Uh, på, på biografen hemsida mm. uh, men uh, det vore kul att se, se mer av det, att, att uh, man både har de här liksom säkra korten som han har bestämt sig för. Men, men också, också det här att shoppa runt. Liksom. Mm. Folk spenderar, spenderar liksom år av sitt liv med att och sitta och välja film på Netflix. Så att, mm. Du kan gärna få, få spendera en spendera månad med att välja vilken film man ska se på, på bio. Också, om man kommer fram till någon, någon film som man kanske inte självklart visst att man skulle se mm. Sen har du väl den baksidan på det här med sociala medier att om någonting eh, om någon sprider ryktet att någonting är dåligt Mm. Så, så blir det fakta ganska snabbt och, och, och kan sänka någonting Fast det kanske inte alls är dåligt Och många personer kanske säger att nej, men Jag tyckte att den här var bra Så är alltid de här negativa rösterna eh, Starkare och högre Och tyvärr Det, det dödar ju vissa filmer och, och vissa filmer kommer inte ens till, till Sverige på, på grund av det Jag har jobbat med en film som heter eh, Dear Evan Hansen En eh, musikal om, om, om psykisk ohälsa som, som jag tyckte väldigt mycket om. Och, och biograferna var, var nyfikna på den och sugna på och, och, och köra den och allting. Och sen, vi hade väl ett. De hade väl tidiga pressvisningar i USA på den. Och, och då var det mycket fokus på att det var ju samma skådespelare som, eh, som, som har spelat den länge på Broadway. Och det är klart att han. Han är, han är inte i college längre längre så, så, okay. så var det mycket drev Kring det här liksom Att det var inte bra Men till slut blev det ju så att, att Vi fick aldrig visa filmen Utan vi hade en, en färdig svensk kopia Som, som var jätte, jättebra Med liksom Det är mycket, mycket liksom Kättar och sånt Så hade vi översatt eh, textningen Var i olika färger som man skulle kunna hänga med Och, och, och okay. så, så att Kopian finns och, och, och den går att boka För skolan när jag inte fick releasea den på riktigt så, så det första jag gjorde var att då samlade in hela skolbio i Stockholm liksom, så att de fick se den i alla fall. Att nu finns det en film om, om, om psykisk ohälsa så jag har fått, fått lite skolbio på den. Mm. Eh, men men eh, det är ju tråkigt att, att eh, man inte kan få en visa filmen liksom för, för en, en publik så att publiken kan få skapa sin egen uppfattning mm. Men det är intressant att du tog upp det där med skolbio för att det finns ju alltså det är inte bara, så alltså filmstadien är inte det enda som finns här där man kan gå och se era filmer utan skolbio, det finns ju mera kultur liksom kommunägda biografer och väldigt små independent biografer och så vidare hur jobbar ni mot dem? Eller är det filmstaden då är det som. Är det en grej eller pratar ni med de lokala filmstaden? biograferna också? Ja, absolut. Utan, utan filmstaden, filmstaden pratar man ju med, med huvudkontoret, framför allt, som, som är de som programmerar ut alla, alla orter. Liksom, går en film i, i Stockholm då, då kommer det ju gå i Örebro också. Och, eh, oftast om den går på salonget eh, någonstans så kommer den gå på 1 på, på alla filmstadens biografer. Så, så att, eh, det, är ju, det är ju ett väldigt liksom välfungerande företag som, som, som är de som, som visar de största filmerna i, i eh, de allra flesta stora orterna, men på de här orterna så finns det också mindre biografer och från UPs del så är det superviktigt att alla biografer har samma möjlighet att visa våra filmer mm. så sen är det upp till, till biografen egentligen att det kanske är mer intressant för mig att plocka någon har rikat lite smalare filmer som, som Anora nu som kommer 6 december som var öppningsfilm på Stockholm filmfestival och vann guldpalmen att den kan ju vara kanske mer intressant för, för en eh, Roxy Arebro till exempel och, och, och visa när de andra har har följt upp med Jönsson ligan som går upp mm. så, på samma mm, datum Ja, det är, det är två olika delar kan man väl säga. Men Skolbio ja, är det, det intressant. Det är vad kalla bra kontraprogrammering. Så, att så, så fort jag såg att jönsson ligger hamnade på 6 december, där ska jag in. Där ska du in, då ja. Då vet man att det, det finns ingen publik som står och väljer mellan just de två filmerna. Skolbio låter ju intressant. Um, när jag var liten så var det väl inte så där att vi, vi tittade på film på, på skolan direkt. Men det kunde ju visas filmer på fritidsgården liksom. Är det något som sitter ihop med det kanske? Eh, ja När du kommer till, till film på fritidsgården så, så finns det ju eh, ett, <coughs> ett företag som heter Swedish Film som är de man går till för att boka filmrättigheter i andra lokaler än biografen. Eh, så att vi, vi hanterar ju skolbio i biograf men så fort, eh, eh, så fort du vill visa en film i, i en skol Lektionssal eller, eller eh, i ett föreningshus eller, eller utomhus i de allra flesta fallen Förutom i de fallen där du, har, där du kan flytta ut en, en, en riktig bioanläggning eh, För då, då, då hamnar det på oss såklart I och med att det är vi som, som har eh, DCP-formatet Som är det formatet som man visar eh, digital film på bio på i världen Men som en, en visning till exempel i en stor park eller någonting i en stad för allmänheten då är det, då är det fortfarande er man pratar med Ja, precis så, så, så, länge, inte, så, så länge man kan visa filmen med en, en riktig bioanläggning vilket det finns inte så många mobila bioanläggningar i, i, i Sverige så det är ju turnéer liksom man åker runt på och, och med de här filmerna men då, då är det jag som hanterar det Och en DCP fungerar ju lite så Att, att det är ju ett, ett filpaket Men det saknas en, en pusselbit Nyckeln Som är den som Den lilla lilla filen som, som öppnar upp hela filmen För just din biograf på en viss tid Mm. Eh, så att det är ett ganska snillrikt sätt att eh, kunna skicka ut eh, även de, de allra hemligaste, hemligaste filmerna eh, några veckor i förväg för att eh, jag kan fortfarande på premiärdagen i stort sett skicka ut en, eh, ett litet mail med Hej, här är den här lilla biten som saknas för att du ska kunna starta filmen Den här filen 123.mov som ni har på hårddisken det är den nya actionfilmen ja. Ja. men det är intressant också för jag kommer ihåg när, när digital bio liksom när det började och hela den revolutionen måste man väl egentligen säga, därför att helt plötsligt kunde även liksom Kumla Bio och köra den absolut senaste filmen på premiärkvällen därför att du behövde inte, göra, du behövde inte vänta på att en 35mm-rulle skulle spela klart inne i storstan så att du fick köra den slitna rullen tre månader senare utan du kan ju ha premiär direkt. Men då skickade man alltså ut hårdiskar gjorde man. Ja. Det var, ju, det, var ju, det var ju då jag, jag kom in mm. eh, Då för då, fann, då var man ju fortfarande Det var ju 35mm existerade I stort sett inte Inte längre eh, Utan eh, Jag kom in emellan Mamma Mia 1 2008 som, som var på 35mm. Mamma Mia Here We Go Again 2018 så, så var den helt digital. Mm. Och, men då var det ju, då, då ju hårddiskar. Och de skickades ju på precis samma sätt som man har distribuerat 35mm-kopior. Det vill säga att, att mindre filmer så kanske man... Skickade den hårddisken Till nästa biograf Och då fick den visa den Och sen skickade den vidare Till nästa biograf mm. Förutom på, på då Stora filmer som, som ja Egentligen alla UPS-filmer, det, det var mer på Noble Entertainment som man skickade runt den där hårddisken Till Mamma Mia Så, så skickade man ju Direkt till alla 300 biografer Som ville köra filmen från premiär Men det är ju ett väldigt demokratiserande Den digitala bion För ibland går jag tillbaka För skull. Jag har ju gamla permar hos mig Med mina företrädare Som har sparat alla gamla öppningar på filmer Och då tittade jag på, på Moulin Rouge till exempel, som ju var en gigantisk musikal liksom, mm. på, på alla sätt. Och, och, och den öppnar ju i, i 15 kopior. Liksom, så att det var ju verkligen bara ner till Örebro. Ja. Eh, och och, och, och se, sen Billy Kumla visade den så, så var det ju när Örebro var klara med filmen. Mm. Ja, det vet man ju också. För, på på 80-talet och sådär så. Där, så... Så kanske man gick och såg en film, så jag gick och såg say, Ghostbusters. Och sen så skulle vi gå och se Ghostbusters igen efter några veckor för bara vi måste se om den. Ja. Och den var så sliten och sönderspelad och det saknades bitar, det var ihopklistrat och du vet alltihopa det där. Så de gick ju sönder, fysiskt sönder. Ja, och Men, det var precis så och... och... Det var ju väldigt mycket, nu är det här innan min tid, men det var ju ännu mer liksom fokus på, på, på resultat efter öppningshelgen på grund av att då skulle man ju också bestäm, bestämma hur många fler kopior man ska ta in till landet. Liksom. så att, Ja, det, ja. Det, och då skulle det ju ske snabbt. För då var det ju väldigt många biografer helt ja, plötsligt som, som, som hade, Oj, vilken succé det var i Storstad. Nu ville vi vara med Och De hade ju aldrig haft chansen att, att, att boka den innan. Liksom. Så att mm. eh, nej, det är mycket, mycket, mycket, mycket bättre nu på, på, på alla sätt och vis. För nu är det liksom bara filer som filsörvrar som skickar ut filer. Och det är som det är, Utom det är på man... Oppenheimer. Utom I på Oppenheimer, okej, okay. ja. Då, då hade vi ju, då hade vi ju eh, både 35 mm. Eh, det var en vanlig analoga filmformatet. Och eh, vi hade också 70 millimeter. mm. Eh, och eh, 70 mm är, är ju väldigt stora rullar. Ja jag såg eh, faktiskt och, en Youtube-video om just eh, Oppenheimer 70 mm rullen. Ja, och det finns ju, det, det fanns ju en storlek till som inte vi hade och det var ju IMAX 70mm eh, där, där byggdes ju verkligen projectionsrummen om för filmen för att eh, den där rullen överhuvudtaget skulle kunna rulla utan att eh, så så att men det var nästan som med 70mm och, och, och för det som förvånade när kopian kom, i och med att självklart så kom den ju super, super sent. För att till skillnad från en digital fil som du kan skydda med en KDM, så kan du aldrig göra det med en, med, med en analog filmrulle. Så, så att på en Oppenheimer, den ska upp hela världen, då, då bör du skicka den där väldigt, väldigt sent med, med FedEx från, från USA. Mm. Eh, och det, det som förvånade när jag kom på pressvisningen i i 70 mm. Att, att, då kom man fram till mig och sa eh, Richard, jag tror inte du kommer gilla det här, men vi har, vi har klippt isär alla dina oppenheimer kopior i två. Eh, för, för att eh, vi blev förvånade att de, de var dubbelt så stora som rullarna brukar vara. Eh, och och då, då, då hade ju Nolan bestämt sig för, för att de, de här rullarna de ska de ska komma Eh, två och två liksom. så, så att eh, en film kanske uppdelade i, i nio akter och, och då låg ett, akt ett och två eh, tre och fyra och så vidare tillsammans och, och sen var det bara nionde akten så, som, som var en, en singelrulle så, ja så, så att de blev för stora och, och, och våra maskinister var ju de kom ju tillbaka från pensionen för att det var ju bara de som kunde köra Köra 70 millimeter eh, Och de orkar ju inte bära de där dubbla rullarna så, så de hade ju De hade ju tagit snabbt beslut Där att nu måste vi hinna till pressvisningen Vi, vi klipper isär dem här i mitten Och vi har ju gamla eh, Om ni vill du minns säkert de här 10 9, äh, Ja, sju, de här leaders. I, ja, start och slutsladdarna som det heter så mm. de hade några såna gamla som som som låg i i i byrålådan och och och, och limma på dem där så så att eh, <laughs> då, då, då gick det och Ja, men då behövde man kalla in de här gamla rävarna artilleriet. Ja. Nej, men det, det är otroligt eh, ro, roligt att de kommer tillbaka Och, och det var liksom inget snack om att ja, du, Semester, ja, det har jag ju alltid liksom Så, ja. så att, det behöver jag inte ha just i juli ja, Men de löste problemet, det är ju bara det Ja, det, men, det är så tacksamma för eh, Det är också så att det är ju eh, Väldigt populärt att visa liksom, gamla Klassiker på Bio och sådär. Och då vill ju gärna vara 35 mm kopier De vill ju köra nu ska vi köra The thing i 35 mm liksom. Är det någonting som ni är inblandade i liksom när det gäller att folk vill ha gamla filmer eller rota dem upp det ur gamla arkiv, eller hur funkar det? Ja, det, det finns ju inte så många. Eh, 35 mm-projektorer längre, utan eh, det är ju det är ju på. Framförallt på eh, kvalitetsbiograferna eh, på, i storstäderna. Mm. Där det också finns en, en 35-maskin. Eh, och eh, de kör ju mycket, mycket klassiker. Eh, men det, det är lite krångligt med att köra klassiker på, på, på 35. Eh, så, så att eh, det vanliga är ju i alla fall här i Stockholm, att man går och ser de filmerna på Cinemateket i ja, filmhuset. För, mm. för filmhuset det är ju, de fryser ner kopiorna och eh, den här uppdelade Oppenheimer eh, kopian den finns ju nu, numera nedfryst på, på, på <här> filmhuset som exempel så att, eh, det är där det lagras så då, där är det ju mycket lättare till hands då att, att de tinar upp den där och, och, och, och kör den eh, och, och sen eh, ner i kylen igen. Nej, mm. en kompis hade ju varit jag sett. Jag vill tro att det var det ting han gick och såg för inte så länge sedan. Då hade de en finsk kopia, så det var så här: eh, två språk i text, vet du? Finsk text och sen svensk under. Så de gjorde förr i tiden i Finland att de hade ja. båda språken så. Så då tänker jag man, fan kom den kopian ifrån egentligen? Ja, och det där är lite konstigt för, för att jag har faktiskt sett det ting i på 35 mm. Och det vill jag minnas var en svensk kopia. Jag vill i och för sig minnas att den var ganska risig. Så det är möjligt att den finländsk-svenska var lite bättre skick. Så att det är därför man väljer att, att köra den nu mer. Mm. Men om man skulle, ni har säkerligen liksom digitalt i DCP liksom mycket klassiker också som man kan ta in då, till exempel till skolbio eller andra grejer. Ja, vi, vi, just i och med att vi är ett litet kontor i, i Sverige, UPS, så vi håller fokus på, på nya filmer. Mm. Eh, och och sen, sen har vi förgreningar i, i, i England som, som tar hand om, eh, om bokningar av klassiker. Så, så de bokar man i regel direkt från, från England. Mm. Jag tänkte på, för vi pratade förut om det här med hur många biljetter man sålde. Jag tyckte inte riktigt vi fick... Säg nu som till exempel då, Wicked, etta på biolistan eh, liksom här över den senaste helgen som gick. Hur många biljetter är det egentligen när man ligger etta på listan? Eh, nej men då, då, då handlar det om, om eh, runt eh, 40, 40 000 biljetter. Mm. Eh, och det är ju det är en start på, på en film som, som kan, kan sälja 400 000 biljetter. Ja. Så, så att det är ju viktigt Även om öppningen är viktig Så, så är ju slutmålet Än mycket viktigare Så, så att det, det, det är ju olika typer av filmer också det, Wicked är ju en film som måste hitta sin publik Det är ju, det är ju inte, det är, det är inte känt i, i Sverige Förutom i, i Göteborg Som har haft musikalen på, på, på scenen Utan här är det ju Ja, en del har varit på Broadway kanske i, i New York eller, eller West End i, i London men framförallt så har ju vi möjlighet att göra den här filmen till vårt eget och, och, och vi vill ju göra den till en, till en ny Harry Potter liksom, det är en, det är en fantasyvärld att, att försvinna i mm. eh, så, så att det, det är superviktigt och... och nu har vi träffat helt rätt med en, med en ung publik också Så att de, de flesta som kom ut direkt på premiären eh, det, var, det var ju tonårstjejer eh, upp, tonår upp, upp till 35 eh, så, så att eh, det, det känns som en väldigt bra, mm. bra träff För att vi ska ha en publik som, som verkligen... Eh, både sjunger med och pratar om filmen mm. ja, Jag känner ju att de som, som känner till den som förut har ju verkligen hjälpt till att hypa upp filmen mm. de som känner till musikalen och så vidare och så. det är jag ju <coughs> äh, återigen på TikTok där jag hänger och tittar på mycket där är det ju en tjej till exempel som är i Australien som jag följer hon bara ja, men då går jag väl en fjärde gång nu liksom. för att ja. så, den, den typen av film som folk går många gånger på och jag vet inte hur många sådana filmer man kan egentligen tala om de senaste 20-30 åren där folk går på bio och ser en film om och om igen sådär som man hör att folk gör med Wicked. Ja, nej, det, det, det, brukar, ju vara, det brukar ju vara en killgrej liksom att, att det är killar som går på... på ja, vi hade ju själva... Top Gun jag skulle ju säga Top Gun, den såg jag två gånger på bio. <laughs> ja, det var, det var väldigt många som som, som såg den mer, mer än en gång då. så att eh, det, man ska vara stora fans liksom av en film Star Wars självklart, mm, liksom. förstås, det, så där det, där ser man ju många gånger. Och det är klart att, att eh, den, den, den det är ingen man kan förlita sig på Men det är en extra intäkt att, att Jag hörde på kulturnyheterna i, I förrgår tror jag att det var eh, en, en svensk kill Som Wicked Fan som, som hade sett en fem gånger Och eh, igår då så skulle han gå en sjätte gång eh, så, så att det, det finns Och eh, det finns Som du säger på väldigt få filmer Så att det är därför jag har Extremt höga Höga förväntningar på, på Wicked mm. uh, och, och inte bara nu utan även även som årets julfilm. Ja, um, men om vi pratar lite grann om det här med um, hur ni får filmerna som ni ska distribuera ut. Uh, jag vet att du åker ibland på filmfestivaler och sånt där. Du åker till en del eller en andra emellanåt och sådär och så. Men är det mest bara där och spejar då? Du har liksom, hur stor input har UIP Sverige på vad UIP i Sverige tar in? Eh, tar, tar in inte så mycket, däremot så, så kan man säga att, att eh, vi tittar på allt och eh, sen är ju vårt jobb att bedöma eh, om det här är kommersiellt gångbart i Sverige. Eh, och, och då handlar det ju inte om, om eh, eh, Egentligen om det är en bra Eller dålig film Utan, utan det, det handlar ju om Finns det publik som kommer betala eh, 169 mm. kronor till exempel För att gå och se den här filmen mm. eh, det, det, det är ju det är ju där det handlar om Och, och Eh, finns det utrymme Finns det då tillräckligt många För att det finns utrymme att Göra en tillräckligt stor kampanj För att hitta den här publiken då Som identifierat som de ska gå på den Så, så att då, Det är ju det som gör att, att eh, De här amerikansk fotbollsfilmerna Och baseballfilmerna Försvinner ganska, ganska snart mm. eh, För, för de, de tittar man ju på Och Ja, jag är älskar amerikansk fotbollsfilmer även om jag inte förstår reglerna liksom. men, <laughs> men jag förstår också att, att jag kanske inte hade valt den av 20 filmer på bio just nu Ja om den inte har något annat som är en liksom större grej, jag tänker på den här Sandra Bullock-filmen vad heter den nu då? Ja, Blindsiders uh, The, the Blindside, blind ja Uh, precis, och där, det var väl inte en fotbollsfilm men det var ändå en ganska stor så men eh, det viktiga är det som går runt omkring det som samma om du tittar på, vad heter den där gamla klassikern med Kevin Costner eh, när han gör en baseballplan Fields of Dreams Ja, precis. Det är inte heller en baseballfilm men det är Nej. också en baseballfilm fast det handlar egentligen inte om det så att, eh, jag tror att det är svårt att verkligen pusha en ren sån amerikansk sportfilm om det ja, finns något annat jag, jag håller helt med och, och, och, och det är ju grejen också Att, att eh, ibland Det är så klart att, att om det är någon sportfilm Som går utanför sporten Då är det ju fortfarande amerikanska sporterna Som är i, i, i grunden mm. det är, är det liksom en, en film om, om eh, Vår Soccer, fotboll liksom, då, mm. då kan man ju har förväntningar på att det kanske inte är en riktigt lika stor, stor film. Liksom. Det är svårt svår att se Kevin Costner i pride göra en, en fotbollsfilm på det här sättet. Mm. Liksom, det... Men då säger vi så här, Paramount de har gjort en film i vilken genre som helst. Eh, ni bedömer att det här kommer inte gå i Sverige. Vi tackar nej till den, eller vi säger nej till den. Eh, kan någon annan plocka upp den i Sverige då? Eh, ja, det... Eller köpa den måste de göra förstås, men... Så, så, så, kan, så kan det bli. Eh, det är ju inte, det är, det är inte så ofta det händer i och med att de filmerna som vi tackar nej till är oftast på, på grund av att, att eh, den kanske... Är, är riktad mot, mot en, en marknad som finns i, i USA- men inte finns här. Att, att det, det, den är riktad mot, mot någon minoritet till exempel. och, och, och så, så, så att den, den blir liksom svår, svår för oss. Och, och då blir den då blir den lika svår för en mindre distributör. Eh, mm. men, eh, men skulle det vara så att det är en... Eh, en, en riktig liksom kvalitetsfilm- men att den kanske inte riktigt är Oscarsvinnaren- liksom, utan den hamnar lite mellan stolarna. Mm. Eh, då, då, då finns det alla möjligheter- att eh, rättigheterna kan, kan, kan gå vidare- till, till en mindre distributör. måste det är, inte, det är inte vanligt. Måste alla filmer- dra in pengar? Eller tar ni någon film ibland och ni vet att det här kommer inte gå men vi måste ha den här filmen? Ja, man vill ju att alla, alla filmer ska, ska dra in mer pengar men, men vissa filmer kanske man är villiga att, och ta en lite större risk på, på grund av att den är, en, det är en regissör som man vill jobba mer med eh, mm. som, som kanske gör varannan film en stor film och varannan film är för dig själv. Mm. Och, och då tar vi gärna emot den filmen som, som, som är för dig själv också Ni har ju många filmer på, på gång som inte ens har en titel liksom. mm. utan det, ni vet bara att det här är den nya från den här ja. eh, och, och ändå liksom, hur, hur låsta är ni till en sån film? Som kanske kommer 2027 då, säger vi. Och ni vet egentligen ingenting om den. Kan ni säga nej till den senare? Eller om, om den ligger på er lista för kommande filmer på erans sajt, då är det eran. Då, då är den dessutom så stor att, att, att det, det kommer lanseras. Liksom. De, som, de, de som ligger otitlade, så, som Universal Events till exempel- det är, det är ju liksom, där kommer det ligga en stor film. Mm. Sen kanske det inte ens är riktigt klart eh, i studion vilken av storfilmerna som kommer hamna just där. Okay. Eh, men, men att det kommer en stor film där. Det, det, det kan vi slå fast alla gånger och den kommer mm. alla gånger att, att, att lanseras i Sverige. Ja, nej för äh, <clears throat> ni har ju en hel del riktigt feta titlar på gång helt enkelt. Iran eh, sajt är UIP.se va? Ja, ja och där kan man klicka sig in om man är intresserad av att se liksom vilka filmer som UP hanterar på biograferna i Sverige och så vidare. Ja, och det är ju lite kul, för där, där kan ni bläddra fram uh, lite, lite längre också än vad ni kan se på till exempel filmstaden.se. Uh, där, där det mer handlar om. om uh, Aktuella filmer och, och, och de närmaste månaderna som, som är liksom heltäckta Utan Här är, här är det våra filmer Men våra filmer Väldigt väldigt långt fram Det enda som inte, inte finns där är de som är helt o, o, Otitlade vilket är ganska ointressant I att man inte vet vilken film det är <laughs> Okej okay. När ungefär kommer du få veta det tror du? Nej men det är ju Superolika Men, men eh, om vi tar ett exempel Som eh, Bridge Jones, Mad About The Boy eh, Fjärde Bridge Jones-filmen som, som kommer nu på, på Alla Hjärtans dag i 14 februari Nästa år eh, Så Då var ju det en, en Untitled Universal event eh, Fram till eh, den, den annonserades Väl någon gång i, i Början på året om det var i mars eller något liknande. Mm. Okej, okay. kul. Cool. Um, ja, jag vet inte om vi har så mycket mer egentligen att, att, att, att köra och prata om nu, för vi har pratat i över en timme, du och jag här. Uh, jag tänkte bara som avslutning då, hur... Nu stannar din video bara för det här. Och där bröt samtalet, men jag lärde mig väldigt mycket intressanta grejer, och jag hoppas att du också fick veta någonting nytt. Glöm inte att vi recenserar film här också på kanalen varannan vecka i Flimmer du och så kolla in det. Och ibland kommer det lite annat också. Ajö.